Buonasera a tutti, inizia la Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dalle studie di radio Onde Furlane, dalle ore 20 alle ore 21 e 30 ma partiamo subito con la sigla di questa trasmissione questo è il brano di apertura, comunque sigla iniziale di questa trasmissione Katzardis Magnetics che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica dal Sud di Radio Onde Furlane. Ricordo che questa trasmissione viene condotta grazie all'impegno dell'Assemblea Permanente eh, dell'Assemblea Permanente contro il cancro e la repressione di Friuli e Trieste. Stiamo trasmettendo da Radio delle Furlane e fino appunto alle ore 21:30. E Andiamo ora all'ascolto di questa band è molto conosciuta e che più volte abbiamo programmato in questa trasmissione, loro sono gli Oi Polloy. The idea is strange to us. If we do not own the freshness of the air and the sparkle of the water, how can you buy them? Every part of the earth is sacred to my people. Every shining pine needle, every sandy shore, every mist in the dark woods, every clearing and humming insect is holy in our memory and experience. The sap which courses through the trees carries our memories. We are part of the earth and it is part of us. We know that the white man does not understand our ways. One portion of land is the same to him as the next. For he is a stranger who comes in the night and takes from the land whatever he needs. The earth is not his brother but his enemy. And when he has conquered it, he moves on. He leaves his father's graves behind and he does not care. He kidnaps the earth from his children and he does not care. His father's grave and his children's birthright are forgotten his mother, the earth, and his father the sky, as things to be bought and plundered or sold like sheep or bright beads. His appetite will devour the earth and leave behind only a desert. I do not know. Our ways are different from your ways. The sight of your cities pains my eyes. There is no quiet place in the white man's cities. No place to hear the unfurling of leaves in spring or the rustle of an insect's wings. The clatter only seems to have the ears. And what is there to life if one cannot hear the lonely cry of the lap wind, the arguments of the frogs around the pond at night? What is man without the other animals? If all the beasts were gone, man would die for a great loneliness of spirit. For whatever happens to the beasts soon happens to man. All things are connected. Teach your children what we have taught our children, that the earth is our mother. Whatever befalls the earth befalls the sons and daughters of the earth. Man did not weave the web of life, he is merely a strand in it. Whatever he does to the web, he does to himself. Buonasera a tutte le ascoltatrici e buonasera a tutti gli ascoltatori di Zardings Magnetix. Giovedì 28 dicembre 2023, ultima puntata di questo 2023 di Zardings Magnetix. Ehm io vi presento eh, i quelli che saranno così ehm Gli argomenti di questa puntata che eh, dove cercheremo di fare un così un percorso eh, tra la storia e tra la ehm, così la comunicazione diretta delle anche delle proprie e gli gli strumenti di critica e quelli che sono anche le ehm, pratiche di appropriazione del ehm del parola in pubblico, ovvero una così une, un' un'incursione nel quella che è stata l'esperienza della Angry Brigade nel Regno Unito di Gran Bretagna tra il 1971 e il 72, quindi si parla di mezzo secolo fa. Poi nel diciamo nell'altra successiva puntata, nel successiva parte della puntata, scusatemi, e andremo a presentare la iniziativa della laboratoria Transfem eh, Querdi Udine eh, in solidarietà con i eh, ricercati e i mh, così gli arrestati e le arrestate di eh, dei dei fatti degli attacchi ai nazisti eh, successi a Budapest a inizio 2023 Ci sarà un'iniziativa allo spazio autogestito di Via Derubeis eh, qui a Udine domani sera e quindi ne così faremo un un breve così eh, riepilogo della situazione stiamo ascoltando in sottofondo questa band piemontese, sono i Cim e comunque da un album split 12 pollici uscito circa un anno fa, esattamente a fine estate del 2022 e eh, queste due band della della zona di Cuneo, appunto, come ho detto i Cim e gli Occhi Pesti. Noi ci stiamo ascoltando appunto i Cim che è un acronimo che ovviamente Non mi ricordo il significato. Terrore, fa freddo che c'torichiamo. personalmente più degli acronimi secondo me è importante cioè no a me se c'è musica anche recente anche se si rifà a stili diciamo antichi eh sì io preferisco ecco tutto qua Dunque ehm ci serviremo di una pubblicazione eh, dell'edizione anarchismo curata da Jean Weir, ehm rivoluzionaria e rappiatrice nonché appunto anarchica inglese ehm che ha curato questo cioè che ha revisionato una precedente traduzione diciamo dei primi anni 90 ehm cioè dei, scusate primi anni 80 edizione anarchismo 83 ed utti è aggiunta dei comunicati poi appunto 87 Edizione anarchiche fiori selvaggi 94. Boh. Ehm si chiama appunto Dangry Brigade 1967-1984. Perché abbiamo scelto questa questo tema mh, Il discorso eh, secondo me è che è un po' continua dalle altre puntate del um, dell'attacco della diciamo del carattere appunto um, sì ehm d'azione, diciamo, di queste di queste teorie um, è l'azione l'ideale, diceva la la l'antica canzone antica canto popolare, diciamo anarchico e l'azione ideale. Non ci sono grandi speculazioni nel lavoro di questo gruppo, di questa organizzazione armata e eh, ha eh, differenza del li chiama lei imbardamenti dei comunicati delle ehm, organizzazioni combattenti comuniste di quegli anni, degli anni 70 quantunque, parentesi, quantunque qua siamo primi 70, quindi andrebbe paragonato non proprio alle BR italiane, ma magari alla 22 ottobre genovese. Boh, comunque chiusa parentesi. Ehm ecco, sono dei comunicati addirittura eh, dirittura sì, eh, telegrafici, non so, eh, molto molto stilizzati, molto anche ironici anche e invece di legervi appunto eh, che però sarà chiaro questo magari fra un qualche minuto, insomma, dopo qualche altra cosa che diremo ehm diciamo che eh, va un po' secondo me, appunto, fatto un po' di chiarezza sul quadro storico, cioè sul sul contesto storico dove appunto situiamo questa esperienza, che è appunto i primi 70, ma però ma ma dobbiamo andare ancora più indietro perché perché si sì, eh, viene al così eh, emerge questo questo, diciamo, costante, chiamiamola costante anche storica, se vogliamo, per cui all'interno dei movimenti di liberazione, i movimenti di diciamo operaio, anche del movimento operaio, del movimento di di liberazione di varie questioni del delle rivolte, del movimento ecco complessivamente rivoluzionario e antiautoritario emergono comunque, non chiamiamo le linee, ma comunque due una frattura tra due momenti, diciamo, il momento appunto ufficiale e il momento degli eh, invece sì, anonimi, incontrollabili che eh è diciamo una variabile indipendente dalle situazioni dal mh, quella che è la congiuntura economica o può essere appunto o le ehm varie appunto tattiche questioni, non neanche tattiche mh, situazioni, diciamo, di ehm Eh, per cui si si viene a um, un comunque una mediazione, comunque a una um, si cerca di trovare un um, sì, una via di mezzo tra quelle che sono appunto le aspirazioni e quelle che sono eh, eh, diciamo chi contrasta queste aspirazioni ehm um, Ecco, indipendentemente da questo, c'è appunto questi il, il questa mh, entità, appunto, mh, questa costante di eh, anonimi incontrollabili che con sabotaggi, attacchi alla proprietà, eccetera eccetera, uh, varie forme appunto di eh, mh, azione eh, continuano eh, a mh, una tradizione che se vogliamo porre una diciamo una caposaldo inizia con quando c'è parte il processo di industrializzazione. Il processo di industrializzazione, ovvero e lo spostare migliaia, centinaia di migliaia, se non milioni di persone dalla campagna, da, dalle loro case alla fabbrica e spostare la fabbrica dalla Campania, cioè dal diciamo dal centro urbano alla metropoli, no? Questo eh, evento che non è un evento, diciamo, meteorologico, è un evento voluto dal da una classe che è quella dei eh dei padroni, potremmo dire, dei capitalisti, sarebbe anche meglio. Ehm Negli, nelle nel appunto nelle terre di cui parliamo adesso che sono l'Inghilterra e la Scozia inizia al in, eh, diciamo al passaggio appunto alla fine dell'epoca napoleonica, quindi 1810-1820, non a caso è proprio tra l'810 e l'820 che Eh, che abbiamo la l'emerger del movimento dei Nedlad, generale Lad, Lud, scusate, Ludd, Ned Lad, Lud, Ned Lud. E eh, operai tessile, eh, Lud si insieme ad altri si struttura in un'organizzazione di appunto eh, clandestina, ma molto appunto molto eh, pre precisa, molto organizzata e attacca distruggendo i telai meccanici che hanno sostituito il lavoro artigianale. È chiaramente una volga, lo dico in mm, senso per eh, è una cosa banale, però va detta, non non c'è mm, cioè l'ud non è un troglodita che attacca al progresso perché ama eh, diciamo le condizioni primitive di vita. Si tratta di eh, appunto compagni che eh, intuiscono al volo cosa sta succedendo e cioè cosa sta succedendo dalle dai telai, dal lavoro a domicilio, dai telai appunto e quindi dalle lavorazioni mh, uniche appunto fatte con competenza, fatte cioè in una certa maniera, fatte con i tempi e con i, diciamo anche i prezzi fissati ehm diciamo volta per volta si passa appunto a questi macchinari e quindi ha un annientamento di queste possibilità e quindi ha una eh, anche ha un tipo di prodotto che è eh, identico per tutti, è un è anche un livellamento delle della qualità appunto de, mh, delle merci. Tutto questo poi ha delle conseguenze sulla vita reale del cioè mh, sulla produzione, ma anche sulla riproduzione della vita e quindi eh, la prioritarizzazione della vita dei e eh, dei delle popolazioni e del, del delle campagne a sua volta qua sarebbe anche da fare un'altra parentesi su quello che era successo nei secoli precedenti ai braccianti eh, le, le enclosures ma non lo facciamo aperta e chiuso perè non è che appunto fosse un mondo così è eh, un'arcadia anche quello delle campagne ma sta di fatto che Alla fine dell'epoca napoleonica nasce questo, cioè si passa, si passa nell'industrializzazione in Inghilterra. Punto fine. Quindi e eh, l'esperienza di Lud che va a finire malissimo, cioè va a finire malissimo. I, gli attacchi sono numerosi e eh, gli i capitalisti capiscono il messaggio, vanno a cioè prendono delle contromisure e eh, diciamo mettono in piedi delle anche determinate politiche di disciplinamento, determinati eh, strumenti legislativi, determinati dispositivi eh, che conosciamo insomma per cui passano alla repressione eh, durissima di questi motti altra esperienza inglese fu nell'830 l'esercito del capitano Swing questa volta appunto di nuovo erano braccianti agricoli che però eh, operavano nella e eh, non nel nell'anonim nella anonimato, ma appunto erano alla luce del sole, quindi la la repressione fu ancora più dura per loro. Bruciavano fienili e granai. Era diciamo una versione diciamo mh, settore settore mh, bracciantile, diciamo, della della lotta di Ludd e dei luddisti. Dunque nel corso dell'800 alla metà del secolo stiamo parlando in Inghilterra si cominciano a sviluppare appunto parallelamente alla crescita della repressione statale e padronale quelli che sono i, le e sì le le trade unions, quindi un tipo di sindacato completamente riformista, un approccio già già quella volta riformista alla alla questione e arriviamo velocemente adesso facciamo breve arriviamo alla alla guerra, alla guerra alla prima guerra mondiale, lì addirittura non è e non a caso queste organizzazioni riformistiche fanno un patto col governo e con lo stato per appunto non eh, per diciamo per di per disarmare la, la lotta, non non gli armamenti, disarmare la lotta e per la patria, appunto, per il patriottismo, andare al massacro senza nessun tipo di eh, protesta, quindi questo è questo quello a cui si arriva. Con il primo eh, con il primo conflitto mondiale, le lotte ripartono in Inghilterra negli anni 60 in un quadro punto che è quello produttivo completamente mutato, non ci sono più le grandi industrie, non ci sono più eh, appunto le, un tipo di vita semplicemente proletaria nel senso di sfruttamento solo sul tempo di lavoro, poi si va a casa e si continua, eh, sì, si, si può far la vita libera che si ha voglia di fare, si può diciamo anche eh, trovare forme di socializzazione, trovare forme di ehm Sì, di di svago eh, slegate dal dal dominio, ecco. Non è più possibile questo, si passa appunto a un'altra forma di sfruttamento che comporta lo sfruttamento anche del proprio tempo di vita ed è quello appunto degli anni 60 con eh, sì, il diciamo chiamiamolo consumismo adesso, per farla breve e um, parallelamente a questo chiaramente la generazione degli anni 60 elabora un tipo di protesta che è quella che è passata appunto ne, um, come nei sì nell'Europa continentale come 68 ma in Inghilterra è stato un grande movimento anti autoritario, diciamo, che ha delle forme che ricalcano quelle del movimento libertà che erano state del movimento libertario in Inghilterra, ovvero appunto una parte una parte di tradizionalisti di ehm, diciamo per adesso per capirsi quelli con la barba, no, lunga che fanno le loro rivistine, che fanno i loro congressi, che fanno le loro commissioni, eccetera, stabiliscono un precisione la linea da tenere del la comune forma di comunicazione con eh, la, le masse, no? E, e, e, di, e le forme e le forme diciamo le forme di lotta che appunto sono quelle che non devono oltrepassare un certo limite, quello della repressione e d'altra parte, cioè e nella stessa minestra, diciamo, sono presenti anche i quelli che erano i rivoluzionari, no? Quelli che non ci stanno a questa a questa menata del stare al al livello della repressione io farei sì una piccola pausa e questi che abbiamo ascoltato adesso erano gli Occhipesti che era l'altra band dello Split che è inizialmente ho presentato di uno Split 12 pollici uscito nell'estate 2022 dove appunto in sottofondo abbiamo ascoltato completamente i Chim e praticamente anche buona parte di questi di questa band Occhipesti entrambi comunque dall'area di Cuneo E che altro dire, forse prima mi sono soffermato così a dire dell'acronimo di questi CIM che in realtà CIM era una band della sempre ovviamente zona di Cuneo comunque conosciuta per alcuni split sette pollici degli anni novanta E che altro dire? C'è così una parte diciamo un po' triste di questa di questa band che entrambe le band avevano registrato questo album nel 2019. Poi comunque questi CIM hanno cambiato acronimo, sono diventati CNF che sta per come nulla fosse, anche perché dopo aver registrato questo questi brani e eh, il batterista purtroppo è scomparso, è un po' sia tutto arre nato, ma hanno deciso di far eh, di fare questo album almeno in, in suo ricordo, tant'è che è dedicato completamente l'album al batterista di questi Cime e eh, la band si è un po' così ha cambiato tutta la formazione, sono diventati CNF. Boh, particolare che eh, così mi sembra uh, doveroso ricordare e adesso invece passiamo all'ascolto di questa band quasi locale della bassa goriziana loro sono in No So Far e questo è credo il loro album che si chiama Warriors eh, Survive che è uscito nel 2021, più volte qui abbiamo passato un loro eh, CD promozionale ma adesso abbiamo il loro proprio loro album loro come già detto sono i No So Far arrivati agli anni fine 60, però adesso torniamo indietro al addirittura ehm anni 20 dell'800. Ciò che ci manca è la facoltà creatrice per immaginare quello che conosciamo. Ciò che ci manca è la poesia della vita la cultura delle scienze che hanno allargato i limiti dell'impero dell'uomo sul mondo esterno ha proporzionalmente ristretto in seguito all'assenza della facoltà poetica quello del mondo interiore e l'uomo dopo aver proposto dopo aver posto gli elementi in schiavi tu resta egli stesso schiavo a cosa se non una cultura delle arti meccaniche sproporzionata sport proporzionata rispetto alla facoltà creatrice che è la base di ogni conoscenza. Bisogna attribuire l'abuso di tutte le invenzioni destinate a organizzare il lavoro per il maggior profitto della disuguaglianza umana a quale altra causa attribuire il fatto che le scoperte che avrebbero dovuto alleggerirlo non abbiano fatto altro che rendere più pesante il fardello della maledizione imposta ad Adamo? e sono le parole di del poeta inglese, poeta scrittore sovversivo Percy Shelley nell'incompiuta difesa della poesia. Sono parole che prendiamo da un articolo del 2017 sui giorni e le notti, la poesia è il martello, note su Shelley. Ecco, c'erano va detto che oltre al diciamo agli ingovernabili e ai e eh, così gli anonimi eh, luddisti è rimasta traccia di questa di questo sentimento di di spossessamento punto del dello spirito, diciamo, spontaneo eh, esistente prima della della rivoluzione industriale è rimasto punto nelle parole di alcuni visionari, poeti, ma anche e anche pittori perché ci fu ci fu William Blake che ci furono appunto Percy Shelley ci fu eh, Lord Byron e eh, ci fu anche mm, William Turner, ecco, persone, sì, persone, artisti e comunque scrittori che hanno mh, avuto appunto una visione di quello che era il mondo che si stava perdendo, che si stava che qualcuno si stava appunto mettendo le zampe sopra e per farlo sparire. E quindi si vede anche appunto quello che era non solo appunto il mondo, ma anche quello che è la nostra percezione del mondo, questa cosa qui è secondo me appunto è specificamente è eh, una cosa oltre manica, ecco che non si trova da questa parte della manica, si trova nel nel nello appunto nella cultura, nello spirito che è, appunto nell'isola delle isole di Albion, ecco. Quindi appunto gli, la distruzione di del di un mondo interiore che era appunto quello della facoltà poetica e del linguaggio poetico del della poesia della vita, come dice appunto Shelley e e invece il il livellamento, la la spersonalizzazione, la la ripetitività di quello che appunto era e anche la la il quantitativo, il quantitativo, se anche dal punto di vista della lotta, appunto eh, quello che fu prima appunto il marxismo poi il leninismo fu sempre un po' in difficoltà, ecco, in Inghilterra perché c'è qui un'altra un'altra percezione, un'altra esperienza di sì, di vita quotidiana che che è sopravvissuta. Allora, eh sì, Poi ultima cosa, appunto, quella che era la ehm cioè ci si cioè l'intuizione qual è ci si rende conto che la, la il processo, il processo di industrializzazione, il processo di disciplinamento, la fabbrica, ehm, la repressione dello Stato che tutela i padroni della fabbrica è e ehm, hanno come effetto questo eh, questo che è l'obbedienza, l'obbedienza rende l'umano un meccanismo di schiavitù, perché una volta che diciamo eh, la schiena dell'operaio è uguale al al martello o alla mazza o al ehm, adesso sì, insomma, è un puro strumento, un puro dispositivo della produzione, una volta lì e eh, non c'è più possibilità di eh, sì, c'è più nessuno spazio per quella che era invece l'umanità, uma, insomma, lo, la la l'imprevedibilità, ecco, del di quello che era la l'esperienza cioè dell'esistenza anche del de, degli umani prima della meccanizzazione, prima della scientific cioè la eh, scientizzazione, ecco, della tecnicizzazione del processo di produzione. Una tipo sì, un altro caposaldo oltre a oltre a quello che abbiamo detto dei luddisti che furono appunto impiccati e sterminati, fu anche eh, nel 1819, quindi sempre nel decennio dei di Lud, eh, la strage di San Peter eh, vicino a Manchester, dove appunto eh, la polizia a cavallo carica oltre 60.000 operai che stanno manifestando e eh, facendo 15 morti e 400 oltre 400 feriti e fa e passò la storia come massacro di Peterloo. Per reazione Shelley eh, scrive La maschera dell'anarchia, un, un suo testo molto celebre. Ehm mm, ed è qui appunto è da cui appunto che si vede anche la, quello che distingue un uh, sovversivo come Shelley da uno semplice diciamo anticonformista eh, come Byron perché eh, Shelley è quello che individua appunto quello che succede eh, nella nella prassi, diciamo eh, umana di chi è ridotto a lavorare come operaio e il eh, e quindi l'obiettivo da attaccare diventa immediatamente il lavoro salariato. Eh, c'è eh, nel, la lucida critica a un ordine sociale che fa degli operai un telaio, una carrucola, una spada e una picca, strumenti volontari o meno della schiena curva votati a difendere e a nutrire i padroni. In scelta la scelta la scelta la scelta la scelta la scelta la scelta in piedi in piedi alzatevi come dei leoni in numero invincibile spezzate le vostre catene voi siete molti loro sono pochi seminate il grano ma che nessun tiranno ne raccolga la mititura create delle ricchezze ma che nessun impostore se ne impadronisca tessete degli abiti ma che nessun ozioso li porti forgiate delle armi ma che servano a difendervi erano queste appunto le parole di Persiscelli mesi fa abbiamo fatto saltare la casa di Carr violenza rivoluzionaria attraverso le alte mura del liberalismo inglese a parte un breve comunicato siamo rimasti zitti perché che cosa è la Angry Brigade quali sono i suoi obiettivi politici molte critiche ci sono rivolte siamo stati chiamati special branch front pazzi anarchici comunisti banda della bomba pensiamo che sia arrivato il tempo per un dialogo onesto con qualsiasi compagno che voglia rivolgersi a noi, attraverso la stampa underground, attraverso qualsiasi cosa, guardati attorno fratello, sorella, guarda gli ostacoli, non respirare, non amare, non scioperare, non combinare guai, non fare, i politici, loro controllano, noi, la gente, soffriamo, loro controllano. Hanno cercato di renderci semplici funzioni in un processo di produzione. Loro hanno inquinato il mondo con i rifiuti chimici delle loro industrie. Loro ci hanno riempito di spazzatura attraverso i media. Loro ci hanno fatto diventare assurde caricature sessuali, tutti noi uomini e donne. Loro ci hanno uccisi, bombardati col napalm, broccati in saponette, mutilati, violentati. Tutto ciò continua da secoli. Langrie Brigade è diventata una realtà. Sapevamo che ogni momento di noia mal pagata sulla linea di produzione è un crimine violento. Avevamo rigettato le senili gerarchie e ogni struttura, ogni bugiardo, ogni magnaccia della proprietà, i Kerr, i Jackson, i Rawlingson, i Bob Hope, i Waldron. Credere che la nostra lotta poteva essere limitata ai canali fornitici dai porci È la più grande truffa e cominciamo a colpirla. Il 12 gennaio è stato importante, abbiamo frantumato il blackout della stampa, centinaia di anni di imperialismo, milioni di vittime della colonizzazione. A ogni frustrazione repressa, tutto lo cechio dell'energia accumulata stava sballando i nostri cervelli. Ker era del tutto senza importanza era soltanto un simbolo avremmo potuto uccidere il bastardo come pure Powell e Davis o qualsiasi altro porco e poi avevamo paura come qualsiasi neonato aprendo gli occhi davanti a questo gigantesco chiarore avevamo paura ogni bussata ogni parola diventava una minaccia ma nello stesso tempo comprendevamo che il nostro panico era niente in confronto a in confronto a quello dei Miller e degli Hebes Con. E c'è stato il fulmine, eravamo invincibili perché eravamo tutto il mondo, non potevamo non potevano arrestarci finquanto non esistavamo. Osavamo uscire, parlare con degli amici, vicini, gente del bar, agli incontri di football e sapevamo di non essere soli. Eravamo vivi e stavamo crescendo, compagni, fratelli e sorelle che appena conosciamo sono stati arrestati, intimiditi e tormentati, diventati oggetti di montature i McCarthy, i Prescott, i Pardi sono tutti innocenti. I porci hanno bisogno di capri espiatori. La nostra forza si vede negli attacchi incendiari contro sei sedi del Partito Conservatore il 13 gennaio e nell'esplosione che ha fatto saltare il generatore di Altringen. Risposte del movimento rivoluzionario al nostro appello. Siamo sicuri che ogni singolo giorno che i compagni restano dietro le sbarre sarà vendicato. Anche se ciò significherà che qualche porco perderà la vita. Abbiamo imparato la lezione. Questa sera, 18 marzo 1971, questa sera tocca a Ford. Celebriamo il centenario della comunione della Comune di Parigi. Celebriamo la nostra rivoluzione che non sarà diretta dall'alto per la nostra rivoluzione e azione della base autonoma che creiamo noi stessi, siamo più sicuri di noi ora. Non c'è bisogno di attendere che loro ci provochino con un'esca attraente come un Powell, un progetto di legge, una mela marcia davanti al naso per farci abboccare. Non ci avvinchiamo disperatamente all'illusione all'illusione della libertà. La nostra strategia è chiara: come possiamo distruggere il sistema? Come può la gente prendere il potere? Noi dobbiamo attaccare. Non possiamo delegare il nostro desiderio di iniziare l'offensiva. Il sabotaggio è una realtà, uscire dalle fabbriche non è il solo modo di scoperare, rimanere dentro e occupare. Siamo contro qualsiasi struttura esterna. In quanto sono la stessa cosa. Eh varie, insomma, strutture che siano appunto sindacati o partiti extraparlamentari. Crediamo nella classe operaia autonoma, noi ne facciamo parte e siamo pronti a dare la nostra vita per la nostra liberazione in potere alla gente The Angry Brigade. Ho letto il comunicato numero 7, quasi interamente, appunto vi risparmio eh, tutta una serie di eh, riferimenti a chi erano queste persone, semplicemente Kerr era un capo della di uno stabilimento della Ford. Per farla breve, importante dire che nel 71. punto oltre alla alla cioè queste campagne andavano a colpire eh, laddove non nel sì, diciamo nel vuoto totale, laddove c'erano importanti diciamo già in moto delle delle lotte operaie. In particolare ehm non che questo sia volo parenti, non che questo sia una cosa che impedisce qualsiasi attacco sto dicendo come tra l'altro non è che esistono momenti in cui non esistono no che e eh, sono completamente assenti di lotte operaie Questa è una cosa falsa. Esistono sempre, insomma, scontri, ehm picchetti, ehm, insomma, un discorso quantitativo questo che in certi momenti ce ne sono di più, in certi momenti in meno, ma non è che esistono anni in cui privo, insomma, è privo eh, la realtà è priva di lotte operaie. Nel eh, particolare, appunto di cui si parla qua, eh appunto va detto che l'Enger Brigade aveva eh, insomma fissato due bersagli gli attacchi. Uno appunto era questo lotta nell'industria, quindi l'attacco all'industria, ai capi, ai capitalisti, ai padroni e di là mi tardi e il secondo bersaglio era direttamente eh, appunto l'apparato repressivo di stato, quindi sbirri, sostanzialmente loro chiamano porci. Punto, questa era un'usanza di quegli anni e del mondo anglosassone. Ehm ancora devo dirvi ancora che oltre alle a queste cioè sì, eh lotte sindacali o operaie autonome del dell'industria cerno appunto questi che adesso altri bollettini altri volantini che leggerò eh sono presenti questi nomi Bogside che era una zona dell'Irlanda del Nord, quindi delle contee, contese appunto dal dal da, dal nell'isola irlandese, però eh, di diciamo sotto il dominio della Gran Bretagna e eh, Boxside dove nel 69 iniziano i troubles, no, che vengono gestiti mandando l'esercito eh, britannico lassù ehm in ah, per per tutelare i protestanti e per opprimere i i proletari cattolici e eh, Clyde side, Clyde side invece sono dei eh, sostanzialmente sono le banchine del fiume Clyde in Scozia eh, che appunto ospitavano dei cantieri navali di stato che il governo conservatore nel 71 iniziò a liquidare, no, a buttar fuori, insomma, per uh, dal dal sia sì, liquidarli a sostanzialmente a dichiararli falli, fallimento di questi cantieri, se sì, non stiamo parlando di cantieri di barchette, sono bianpresente, insomma, la potenza navale anche mercantile di di quel di quel paese. Ehm in opposi per opporsi a questa decisione i, i sindacati eh, attuarono un work in, ovvero quelli che c'hanno dire dalle nostre parti si chiamano eh lavoro volontario, sciopero bianco, ste cose qua, insomma, quando in occupazione ovviamente della fabbrica, non metodo di del tutto fallimentare come certi certi eh certe scelte di di certi sindacati hanno portato in Italia, ma ehm nella storia, ma punto occupazione di fabbriche e eh, per non essere perché non sgomberino appunto dei dei macchinari cioè la produzione non sia bloccata e quindi erano le working in in parallelo a questo appunto la angry brigade attaccava anche eh, eh appunto le, le, le queste in questa situazione mm. mi sembra che Questo è quanto avevo da dire sul sì, ancora una cosa che avevo accennato all'inizio è il discorso del delle forme di comunicazione, appunto, in contrasto con quelle che erano appunto le la stampa, la propaganda del movimento ufficiale anarchico, Negra Brigade, rilasciava appunto queste questi volantini che hanno questo carattere che che che dico io, ho fatto l'esempio poco fa che sono contemporaneamente ehm, a essere appunto momenti, fra virgolette, teorici o critici, anche informazione rivoluzionaria, quindi da quel momento in poi tutti sanno quello che è successo e perché, appunto, e e come e può essere riproducibile. Non è appunto un momento avanguardistico e eh, con eh, delle de, de elementi che guidano, no, e che guidano la lotta, ma è un altro paio di maniche che penso si sia capito. Ehm e poi è sempre uno uno stile di, di comunicativo che eh, cerca di costantemente di avvicinarsi alla lotta, di essere vicino alla lotta di massa, di contribuirvi perché appunto, oltre che all'avanguardismo combatte anche eh, la passività, diciamo, di stare lì a guardare, vedere cosa fanno adesso, eh, ah, hanno preso, stanno facendo, diciamo, lotta sindacale con le armi sti qua, come purtroppo, insomma, certe de de generazio de generazioni degenerazioni, appunto, del del sì, del movimento rivoluzionario. Ecco, e rappresenta che tutto questo, no? Eh discorso. fascismo e oppressione saranno distrutti. Ambasciate, ambasciata spagnola mitragliata giovedì. Porci al tolocatti, spettacoli, giudici, proprietà di Angry Brigade. 9 dicembre 1970. Questo era un altro comunicato poco appunto, poco eh, disposto a <ride> al così, alla discussione. <ride> e ecco un altro di questa di questo genere, è eh, comunicato il numero 10. John Dillon è dentro, abbiamo vinto. Betty e il suo trasformatore sono fuori, abbiamo vinto di nuovo. Attaccare, box side, Clyde side, sostenere l'Angry Brigade, diffondere la parola, potere la gente di Angry Brigade. Chiaramente i riferimenti sono appunto a nota contro un trasformatore di una di uno stabilimento eh, John Dillon penso sia uno di questi accusati di essere beh, dei loro e eh, altro comunicato 22 maggio 71. Ci avviciniamo. Stiamo lentamente distruggendo i lunghi tentacoli della macchina statale oppressiva, schedare i segreti nell'università. Sondaggi sul lavoro nelle fabbriche, il censimento a casa, schedari dei disoccupati, computer tv, l'assegno del sussidio passaporti, permessi di lavoro o libretti d'assicurazione, una burocrazia e una tecnologia utilizzate contro la gente, per accelerare il lavoro, per rallentare le idee e le azioni, per cancellare la verità. I computer della polizia non possono dire la verità e si registrano solo i nostri virgolette crimini. Gli assassini commessi dai porci, sono fatti di cui non si parla. Stefan Meccati, Peter Sava, David Oweil. L'assassino di questi fratelli oppressi che sono stati uccisi e polizia non è scritto in nessun documento segreto. Noi vendicheremo i nostri fratelli. Si ci cederanno un altro fratello, un'altra sorella e il sangue dei pochi scorrerà nelle nelle strade. 168 esplosioni l'anno scorso. Centinaia di chiamate telefoniche che minacciano il governo, i padroni, i capi. The Angry Brigade è l'uomo o la donna seduta accanto a voi. Hanno le delle pistole in tasca e la collera nella mente. Via al sistema e la sua proprietà. Potere alla gente di Angry Brigade. Ultimo, eh, ultimo comunicato di questa sera che voglio leggervi, comunicato non numerato del 71. Il capitalismo è un circolo vizioso, il sudore e il sangue della gente viene utilizzato e sfruttato, ci fanno produrre della merda, ci danno niente mentre la loro classe intasca enormi profitti, la classe dominante, i Bryants di questo mondo, poi i bambini di questo mondo quando ci togliamo le tute, ci puliamo la faccia e prendiamo il bus o il treno per tornare a casa. Di colpo ci trasformiamo in consumatori. In poche parole, quando non stiamo lavorando, ci fanno comprare la stessa merda che abbiamo prodotto. La mis la misera busta paga che ci danno ce la fanno spendere per cibo inutile, automobili fatte per rompersi e per case che appaiono e sono delle prigioni. Prigioni che abbiamo contribuito a costruire e le abbiamo pagate, più specificamente più specificatamente ha pro promesso di pagare nei prossimi 20 anni, perché non abbiamo mai abbastanza per pagare una casa, un'automobile o qualsiasi cosa. Ci devono sfruttare ancora di più facendoci pagare degli interessi. Costruiamo le prigioni e poi ci viviamo dentro, produttori della merda che poi mangiamo, produttori di merda, costruttori di merda. Ci sono molti dei nostri fratelli e sorelle dentro un vecchio rivoluzionario ha chiamato una volta le galere un rischio del lavoro. Un rischio che può capitare a chiunque scelga di intraprendere delle azioni. Per perdere un dito, un arto, i polmoni? Qualsiasi incidente sul lavoro, anche questo è un rischio del lavoro. Vedi le misure di sicurezza nei cantieri di Bryant? Nessuna. Non solo un arto, ma la vita. Dunque dov'è la fottuta differenza? Abbiamo aspettato 25 anni perché nascesse uno sciopero degli edili. Bryant ci ha colpito e ha fatto il prepotente utilizzando i crumieri. Colpendo Bryant, colpiamo anche i crumieri. La Valley di Woodgate vuol dire solidarietà di classe e rivoluzione. I lavoratori hanno preso posizione. Il sabotaggio nel posto di lavoro è una realtà. I padroni stanno cominciando a sentire la forza non di lui, ta della gente. La gente sta reagendo. La brigata sta reagendo. Ora siamo diventati troppi per conoscerci uno con l'altro, ma riconosciamo tutti quelli accusati di reati contro la proprietà come nostri fratelli e sorelle. I 6 di Stoke Newington, i prigionieri politici in Irlanda del Nord, sono tutti prigionieri della guerra di classe. Non siamo in grado di dire se una singola persona sia o no un membro della brigata. Possiamo solo dire che la brigata è ovunque, senza un qualsiasi comitato centrale e nessuna gerarchia per classificare i nostri membri, possiamo solo riconoscere gli sconosciuti come amici attraverso le loro azioni. Noi li amiamo, li abbracciamo come sappiamo faranno sappiamo faranno anche gli altri. Altri nuclei, sezioni, gruppi che si uniscano 10 uomini e donne risoluti sulla scintilla della violenza invece della lunga agonia della sopravvivenza. Da questo momento finisce la disperazione e inizia la tattica. Potera la gente, the Brigade is angry. Esperanza è una trappola inventata dai padroni. Sì, un saluto anche da parte mia. Allora, che cosa succede l'11 febbraio del 45 a Budapest? Succede che i nazzi della Wehrmacht tedesca vengono annientati dall'Armata Rossa. E eh, i nazzi, cioè quei mentecatti dei nazzi eh, di oggi e eh, quel giorno, cioè l'11 febbraio Eh, di ogni anno eh, commemorano questa disfatta, diciamo, che le ha colpiti. Ehm allora, eh, appunto, in occasione del dell'11 febbraio del 2023, alcune compagne e compagni antifascisti antifascisti vengono arrestati a Budapest e sono accusati a vario titolo dell'attacco e del ferimento di alcuni neonati che appunto si trovavano nella città per questa commemorazione del giorno come la chiamano loro il giorno dell'onore. Ehm ecco, quindi eh, questa data diventa appunto un appuntamento per il raduno di migliaia di neonati eh, dall'Ungheria da, dall e da tutta Europa e mh, naturalmente questo raduno viene nazista viene eh, favorito dalle autorità eh, magiare e appunto questi alcuni compagni vengono arrestati il castello accusatorio della polizia ungherese collega questi attacchi specifici ad un procedimento eh, più ampio che eh, era stato aperto mh, in Germania qualche anno prima nel mh, 2018 se non sbaglio e l'operazione de cosiddetta Antifa Host. Qual è l'obiettivo della polizia mh, ungherese quello di affermare l'esistenza di una associazione criminale, un'associazione appunto eh, di tipo terroristico che avrebbe organizzato gli attacchi eh, a Budapest. Allora, attualmente Ilaria, compagna italiana e Tobias, compagno tedesco, si trovano incarcerazione preventiva a Budapest e un altro compagno è nella stessa condizione in Germania. Mentre a Milano Gabriele dal eh, 22 novembre scorso si trova agli arresti domiciliari con tutte le restrizioni dopo essere stato raggiunto da un mandato di arresto europeo e la sua situazione dovrebbe, diciamo, chiarirsi da questo punto di vista mh, a gennaio e la procura ungherese però ha chiesto altri 14 mandati di arresto europei nei confronti di compagni tedeschi, italiani, albanesi e siriani. Allora, eh, questa è la vicenda e eh, e appunto, in solidarietà con tutte le compagne e compagni colpiti da queste operazioni repressive ci sarà eh, domani sera, eh, domani è venerdì 29 dicembre. Nello spazio autogestito di Via De Rubeis a Udine ci sarà una così una discussione di approfondimento su ciò che è successo e poi anche una cena insomma benefit perché chiaramente è necessario mh, raccogliere un bel po' di di denaro per eh, per la difesa di questi compagni e eh, soprattutto i compagni che si trovano agli arresti preventivi ehm in galera, quindi eh, in Ungheria la situazione è veramente drammatica, le condizioni sono di sono molto brutte e e comunque c'è tutto un lavoro anche di eh, traduzioni, un lavoro anche ostacolato, tra l'altro, di traduzioni di di contatti con gli avvocati, insomma, quindi servono un sacco di di di di denari. Ehm infatti, oltre a questa iniziativa che si farà qui a Udine, eh, ci sarà un altro benefit un po' più mh, cioè si spera parteci partecipato nel senso che sarà in un luogo più ampio, al Metelco Val di Lubiana, ci sarà un concerto benefit eh, suoneranno in Minoranza di 1 e Ilis Pegris e Gli Absurd eh, che è una band eh, slovena che poi magari dopo eh, ascolteremo. Ehm poi io volevo ricordare, beh, intanto queste sono le due iniziative insomma in questi due giorni, 29 dicembre e 30 dicembre. E poi volevo ricordare, ci sarà un presidio all'ambasciata ungherese a Roma il 10 gennaio e una manifestazione nazionale sempre su questo argomento il 13 si sì, un corteo, il 13 gennaio a Milano. Ehm ci dicono i compagni, specificamente i compagni che stanno organizzando il corteo di eh, Milano eh, dico, ci dicono Il 13 gennaio scenderemo in strada non solo per esprimere in maniera netta la nostra solidarietà e vicinanza ai prigionieri di Budapest, così come a Gabriele e ai compagni che sono ricercati. Vogliamo anche ribadire chiaramente che abbiamo scelto da che parte stare. Abbiamo scelto di non delegare la lotta contro fascisti e nazisti a quegli apparati istituzionali democratici che non fanno altro che difenderli e legittimarli in nome di una millantata libertà e libertà di espressione. Siamo convinti che i fascisti vadano combattuti in maniera diretta in questo momento storico più che mai. Rivendichiamo le pratiche militanti e crediamo necessario attuarle ad ogni latitudine per fermare i gruppi nazisti. Ogni giorno nelle nostre lotte e nei nostri percorsi scegliamo di stare con chi si oppone ai padroni, chi è sfruttato, chi subisce la repressione, chi resiste alle guerre imperialiste e decide di rispondere, con chi non delega la propria libertà scegliamo di schierarci contro i confini che vengono controllati militarmente e chiusi, impedendo a chi fugge dalla miseria di trovare un luogo più sicuro e di fatto mettendo a rischio la loro vita. Gli stessi confini che quotidianamente uccidono chi emigra sono da sempre terreno di repressione politica e controllo capillare del territorio. Di recente si sono affinati strumenti amministrativi, più veloci e nella forma spoliticizzati. Per fare solo qualche esempio, Pensiamo ai compagni italiani trattenuti a Parigi e rimpatriati i primi di giugno in occasione della commemorazione di Clement Merrick o alle decine di compagni e compagne bloccate in frontiera con una interdizione ad entrare nel territorio francese per la manifestazione Notave in Val Morien a fine giugno o ancora alle interdizioni apparentemente a vita di entrare in Francia notificata in seguito alla grande giornata di lotta contro il megabaccino di Saint-Solin del 25 marzo se da una parte questi esempi ci mostrano un controllo del dissenso politico sempre più pesante e una collaborazione tra polizie europee molto stretta contestualmente assistiamo a un utilizzo di strumenti come i mandati di arresto europei sempre più spregiudicato ed efficace contro di noi appunto e concludono i compagni eh, è possibile un mondo libero da fascismi e fascisti sta a noi costruirlo libertà per Ilaria, Tobias e Gabriele Solidarietà ai compagni, compagne e ai compagni inquisiti e latitanti, libertà per tutti e tutte. Ecco, e niente, io quindi ricordo ancora la questa iniziativa benefit per eh, compagne e compagni colpiti dalla repressione in Ungheria ma, e non solo. E eh, domani eh, 29 dicembre a partire dalle ore 19:30 eh, nello spazio autogestito di Via De Rubeis a Udine discussione più eh, così cena benefit e poi sabato 30 dicembre a Lubiana al Metelkova concerto benefit minoranza di uno Lispe Gris absurd Bene, sfumiamo in sottofondo questa band e eh, loro sono gli Apsurd che appunto sono appena stati presentati che suoneranno sabato a Metelkova all'iniziativa che si svolgerà appunto a Lubiana e che altro dirvi che se non che eh, siamo proprio al agli sgoccioli totale, totalmente di questa trasmissione che è Zardins Magnetics che va avanti ogni giovedì in diretta dalle ore 20 alle 21.30 ricordo anche che prima abbiamo ascoltato un'altra band di Modena e No White Rag eh, dal loro album datato 2011 Silence is Violence detto questo eh, vi ricordo i nostri contatti eh, che è sono i seguenti per chi volesse scriverci sotto forma elettronica eh alla mail, ovviamente quello che intendo la forma elettronica, la mail è libere tutti@autistica.org oppure po potete scriverci in forma cartacea intestando ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro Centro 34121. Ricordo che tutte le puntate comprese quelle delle volte scorse di tutti i giovedì, ma anche quella di oggi, la potrete potete trovarla sul blog zardinsmagnetixradio.noblogs.org. Inoltre, ricordo che questa trasmissione domani potete riascoltarla sul eh, sulla web radio radiazione dalle ore 17:00, tanto che salutiamo pure chi ci ascolterà e indifferita, insomma, sulla Web Radio domani. Ricordo che il nostro appuntamento ovviamente si essa per il 2024 e che questa trasmissione viene mandata avanti, viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il carcere e la repressione di Friuli e Trieste. Come detto, sempre qui in diretta radiofonica da Radio Onde Furlane dalle ore 20:00 alle 21:30, quindi Ci salutiamo, vi lascio con un ultimo brano, credo che ce la facciamo e eh, anche per lasciare spazio alle trasmissioni che seguono. Vi lascio con un altro brano di questa band della Bassa Goriziana, il No So Far dal loro album Warriors Survive. Ciao a tutti, al prossimo giovedì o comunque al eh, nel al prossimo anno dai ci vediamo tra ci vediamo il prossimo anno facciamo così